Psalmul 11. Al luminii lumii. Doamne, lumina lumii, pune lumina ta în vorba noastră ca să fie un far în noapte. Doamne, lumina lumii, pune mângâierea ta în mâna noastră și ea va fi ca o adiere de șapte. Doamne, lumina lumii, pune semânța ta. În inima noastră, ca să o stropim cu lacrimi și să înviem din moarte. Doamne, lumina lumii, sfărâmă țărâna patimilor noastre, ca să crească înaltă credința. Doamne, lumina lumii, fă din văpaia Sângerului nostru focul ce arde neputința. Doamne, lumina lumii, fă să răsară peste potopul durerii ca un curcubeu al iertării, nădejdea. Doamne, lumina lumii, fă să rodească în ogorul faptelor noastre iubirea. Doamne, lumina lumii, spală cu lumină și apă vie sufletul nostru ca să-ți cântăm slava. Doamne, lumina lumii, fă din lumină măslinul iubirii noastre, ca fără de sfârșit să-i fie roada. Doamne, lumina lumii așează peste țară legea și domnia Ta, ca să vie sfânt în ziua Ta.